A Frima Radio alla Fiera fa la cosa giusta, ha incontrato anche Ombretta Sparacino della cooperativa Chico Mendes che fa parte del consorzio CTM Alto Mercato. Le cooperative e le realtà che fanno commercio equi solidale, vendono prodotti di commercio equi solidale e fanno informazione e sensibilizzazione. Questa è una cosa che noi diciamo sempre, ripetiamo spesso, non vendiamo solo prodotti ma raccontiamo anche delle storie. Tenga prevalentemente acquistiamo i nostri prodotti da altro mercato, che ha una centrale di importazione, cosa vuol dire che altro mercato mantiene dei rapporti diretti con i produttori del sud del mondo di Africa, Asia, America Latina. Eh, rapporti commerciali e prendi i prodotti da questi produttori e noi a nostra volta li compriamo da altro mercato voi siete la rete di, distribuzione. Siamo una rete di distribuzione ma non solo di distribuzione come hai detto prima siete anche rete di sensibilizzazione verso questo eh, nuovo mondo Cioè diciamo che a noi piace dire che la vendita dei prodotti è funzionale ha la sensibilizzazione e l'informazione sulle tematiche di cui ci occupiamo, per cui ci piace proprio l'idea di vendere e di spiegare ai clienti cosa c'è dietro un prodotto, perché si chiama prodotto di commercio ecossolidale, cosa fanno i contadini, gli artigiani che lavorano in questi paesi per, eh, per vendere ad altro mercato e in quali condizioni producono, questi sono i concetti che raccontiamo. I nostri prodotti hanno delle etichette trasparenti, cosa vuol dire? Che raccontano da dove vengono i singoli ingredienti, che sono ingredienti di produttori del commercio eco, per cui tu da un'etichetta del commercio eco riesci a vedere, ad esempio se è una tavoletta di cioccolato, da dove viene il cacao, da dove viene lo zucchero, da dove viene la nocciola, se ci sono le nocciole e via dicendo. Cosa che invece nei prodotti tradizionali esiste molto spesso, cioè tu hai dove è stata confezionata la, la, la tavoletta di cioccolato, ma non recuperare tutta la filiera. Quindi chi non legge le etichette e compra, quindi cosa vuol dire? Compra senza pensare, a noi non piace. Abbiamo più di un segreto. Uno sono i nostri produttori, il primo il più importante, produttori che eh, con i quali lavoriamo Da, da anni perché i rapporti con i nostri produttori sono dei rapporti continuativi, non li abbandoniamo dopo un anno, due anni, ma ci lavoriamo a tempo indeterminato. Due la qualità dei nostri prodotti. I prodotti altromercato non sono solo giusti, ma sono anche dei prodotti buoni, di qualità, controllati, molto spesso biologici, quelli alimentari e, e sono buoni anche sono di qualità anche i prodotti invece arti, di artigianato, tra cui ad esempio il tessile piuttosto che gli oggetti per arredare la casa. Tre Probabilmente eh, il successo è dato anche dai nostri punti vendita. Noi a Milano oggi abbiamo 10 punti vendita in tutta la città e anche nell'Interland di Milano dove lavorano volontari ma anche soci lavoratori che tutti i giorni raccontano ai clienti, alle persone che entrano, ai consumatori, ai nostri soci cosa facciamo, la nostra mission, eh, i nostri prodotti cosa nascondono. Wayalma sama gana